Salmul 255, Cununa Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Bucură de Sfinte Apostole Ioan, fiindcă pe Tatăl, pe Cuvântul și pe Duhul Sfânt, care mărturisesc în cer, ne-ai descoperit și unitatea preasfintei trăim, ne-ai adeverit. Bucură de Sfinte Apostole Ioan, fiindcă despre cei trei martori: Duhul Sfânt, apa și sângele, care mărturisesc pe pământ nevorbit. Bucură-te, Sfinte Apostole Ioan, fiindcă iubindu pe Domnul Iisus iubire, l-ai numit, iar pe noi să ne iubim unii pe alții, ne-ai povățuit. Bucură-te, Sfinte Apostole Ioan, fiindcă dacă rămânem în iubire, rămânem în Dumnezeu, tu cu iubire ne-ai învățat. Bucură-te, Sfinte Apostole Ioan, fiindcă pe cei ce îl iubesc, pe Fiul Tatăl Ceresc a și înfiat. fiat. Bucură-te, Sfinte Apostolii Ioan, fiindcă stând lângă crucea Domnului, cu Maica Preacurată, cum să-L mărturisim pe Domnul Iisus ne a arătat. Bucură-te, Sfinte Apostolii Ioan, fiindcă cei ce ascultă prin noi Cuvântul lui Dumnezeu de adevărul calea și viața cea veșnică s-au apropiat. Bucură-te, Sfinte Apostolii Ioan, fiindcă Domnul, pe Maica curată, în grija ta a lăsat și prin iubire te-a înfiat. Bucură-te, Sfinte Apostolii Ioan, fiindcă așa cum pe cei care îl tăgăduiesc pe Domnul Isus Antichrist i ai numit, tot așa pe cei ce iubesc iubesc ei primit. Bucură-te, Sfinte Apostolii Ioan, fiindcă Evanghelia cea sfântă prin tine am trăit și ca tine să fim am dorit.